لیکن روز تا پته ولا ګرا چاغه جام پکېد د سرو غړای و روپې و کولې او غړای و نه کولا خد کې لیکل چې غړای اومده ساده ته بوکول نو هغه نور غوان پازې را دمړي دروازه نو طرفه نغې بشادت کې چې دې سغا غړای پازې ده نو شادت کو نو مخکې نو شادت دې روز شادت بدرت شو نو فیده دا داو شوا کلا کلا شهادت پا سبب دا شهادت رد گیگی نو سوک پا دروخ سوگنو نگیگی او سو دا ربط مخیص را یعنی سوگن را غی نو سوگن پنم دا غیر الله برگوری من را. سوگن چکوی نو پنم دا مطلب دا شو آیت که نگه اشکال ده ذکر حدیث کی رازی بینا مدعی با بینا پیش کئی او منکر با سوگن کئی دلته دوڑو غواڑ باندې سوگنه سوګنه کړې هغه هم سوګنه کړو دین سوګنه کړو دلته جهتله دو دی وای هغه ما کې سوګنه کړو چې تا احساس د مړي دینه زیات حق نه ده پاتې شوي موږ تا څوره حق ادا کړو پور احساس د سحق موږ ته نه ده پاتې شوي نو موږ یې نزدې کې سوګنه اوس دا وارسان د مری وای ځي منتا زمنګ دو مړي پور حق نه ده ادا کړي نو ځي منکير دي نو ساوګن په منکير باندې زه د دواله منکيرين دي او ایمان والاو شاهد دې ساو څرمنده کلاچین دې جوړ تریстаўو مارګو په واخرو وسېت کې د وکاسان انصاف دار د تاسو نه احیا دونورو سوا د تاسو نه استاوس نورو استاوس د دین ناراو یا استاوس د قبېلې ناراو کتاوس لای پوزم ککه پسوره استاوس دا مصیبت د مرګ وېشار کې دواره پس د زمينه نو ساوګن به خوړې دواره په الله کتا شګو موږ نو غره کو په اگر کې دې دا پېسا موږ تني دې یا مقسم لهو چا د پال ساوګن کو هغه زموږه خپل اغی شادتو کڑو، مونه پتو شادت دا اللہ، مونه بی اوپده واکی دو گناهگارو نا، مونه بی گناهگار شو، یعنی ستا سو دمڑی سا حق مونه تا نده پاتی شوی، پورا آده شو، نو دی منکیری نو سوگن ور کرو، پروست پتو لگی دو جام دو سرو پاکی پت کرده که معلوم شو پدی، انہو مست حقا اسما، دې دواو ثابت په ځان باندې ګونه فدرو غو ساوګن کړي نو د نورو دې پازي په دا خلکونه چې ثابت کړي په اړې باندې مخکنو دا رو توان نو دې دواړو به ساوګن کوي په الله خامخال زمون شهادت ته دی دې دوی دواړو شهادت نه مونږ یې ته نه وکړي اوس دې منکر من مونږ ته زمون د مورث د مړی صحی حق منتندی ملاوی شی دې پکې جام پټکړې غړې پټکړې اوس دې منکر شون څوګن پدې شو ا موږ به په را وکه زالمانو نه د دې دې چې راتلل به دې په صادق سره په صحیح طریقه یاوی یی چې واپس نکړي څوګن په دې څوګن خورولې دې ویری د الله او ري او لا اذا نور کې قوم زالمان فاسقان تا و اس نه دې عیني مغيبو اووازه چې جون بکي الله پیغمبرانو لالا نبويه الله تاسو څه جواب درکوي شو نبويه طولامبيا لا علم لانا نيشت دې علم مون لارا يقينا خاصته پوي دن کې بو يبو قال جبو الله وعز الاسلام زي مريامو پتا باندې او ستاب مر باندې سورن یموتنی میکړو کله چې اندمیکړو وستا پوجی درایلمن سره خبرې کوله تا خلکو سره په زنګو کې او په بډاوالی کې نو نوزول بوשי کنه چې بډاوالی کې خبر یو کې کله چې می خوتا دا کتابو سناتو او تورات او انجیل کله چې تاسو د خټونو لکه شکل د مارغو بیزنی زما بوګم استابا فوکل پای کې مې کېدا به هغه مارغه ځما بوګا ما معجزہ وا وتوبري الاجما تابا دوا کوماتا چل فلانے دے معذرځه دړو نو کا ما بيستا قبول کرو جوړبې میکړه بر جوړبې میکړه وتوبري الاجما تابو جوړه ما درزا دڑون یعنی تابو دعا غوخته اے الله دمون رون پیدا شوه خدای دې سترګې بینای ولا واپس کړه نو ما به جوړ کړه ما به ستاسو دعا قبول کړه ولا براسو تابو دعا غوخته الله د فلاری څرمون خراب شوه لري برګی خدای ته جوړ کړه نو تابو دعا غوخته ما بهستا دعا قبول کرا نو جوړ به میکړه والا بیزنی دا به دعا وختما نه چاله جوړ کا دغړونو الله جوړ کا دغبرګي نو ما بهستا دعا قبول کرا نو جوړ به یا لاس بیولو کو نو ما به جوړ کړو برګي باندې به لاسولو نمائة بجوكرة وقالا جيكا مروا للا زماء بروكاما تابه وي ايه اللّه دغموري جندية نمائة بستا دعا قبولكرا نجندية بمكرا يا معجزاء قالا جيب مني بن اسرائيل دتانا قالا جيكا تراغره دويتا ووازه دلائلو نووي كافر دو دوينا نورالمگر جادو زائر کله چې زره کې او سوفت پوښو تا او دغه دستورو خاندن او ده ايمان علی کومه زمو په پیغمبر نوې دوی موږ ایمان لره گواشه موږ یوتابيده ورو چې وی اواری نو ایسا زید ماریانو اتان لري رب استاز راولېږي په وان دي یو ځان چې برانه نوې ویریږي د الله نه د الله نوې یو ځان چې بل نه لګې شي نو وی ویږي د الله نه کایې مؤمنانه نو وی هغه مونږ راځو کوڅو خړلاینه مطمئن شي زموږ لرون مونږ پوسو یقین انتارې سټیګرام هم سره او شوب مونږ په دې باندې ګوارنه په قیامت کې نو وی عيسى عليه السلام الله رب زمونږ راولېږي په باندې یو ځان چې لبرنه چې شي مونږ لا راځو زمن په خانو لاله زمنګ رسنو لاله او نو خپشه دتانه ريځه راکی مونږ ته یې غوررېځ غور کوم کې نو یې الله زه رالي كون کېم دا پتاو زه 50 کوفر کړه پاسه دې دې تاسو نه زه باذاب ورکم هغه لرزاب څاخه چې ما بلی ورکړي چاله د خلکو نه کړه چره چبوه الله او ایزازې د ماریامه اياتاوی د خلکو ولې سیمه او مرزا محمد رض ګاران بيد الله نا کله چې قیامت قائم شي نوربلی زتو او ناکارا پیر مريدو مريدو او ناکارا استاد شاګردو ناکارا لیډر چمچا دغه حالت هم ذکر سورتِ حراف عالتا اللہ ذکر کئی دو آلتا کی جہنم تا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمَ رَبَّنَا هَا آُولَائِ اَظَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا سَيْفَمْ مِنَ النَّارَ اگر ورستی به مخکنوت وای الله دې مونږ ګمراه کړو فاتهم عذابا زيف من النار الله ورکی دله راځب دچندور الله ول دچن سزا ورکی نن نه وای لکول زيفونه دړ دو په سزا را انجام بس شي دړ بل نه جامم ترتوبتي دارین یہ تاو利亚 ذکر ہم کئی سورۃ یونسہ اتے اشتا مایا تو سورۃ یونسہ اتے اشتا مایا تو و یوم نافروم جميعا اروزہ جہان پگمن دی ٹول لارا ثم ما نقولو للذين شركوا بيابا مونغو مشرقينو تاب ادري غي تاسو اساسو شركان نو بلتن بوكو دو دو ترمنزا نو بوائي شركان دو دو ما كنتم ايانا تابدون نو اتاسو ان کُنَّا عن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينًا مُنْ يُوِي سْتَاثُودِ بَلَنِنَا نَا خَبَرَا نتیجه او اولیاء باللہ بود جنت تا اغنا کارچه اغی اوازی کرو اغی باللہ جانم ترتاو تی کارچه قیامت قائم شی عدالت عالیہ بیلگی در رب العزت پیریار انسانان به ټولګه مشوي عيسى اسلام پیشي کیږي خپل پيشه له روا دي که انسان شرک نه غړي نو د عيسى اسلام پیشي به ولي کيده نو ذکر و دري الله بو او عيسى ابن مريم پتا مې اسان کړو او استا په مور مينې نعمتونه کړو په ماشوم والی کې بوډا والی کې خبرې وکولې کتاب تورات و سنن می در ته خود له وو اوداد معجزه می در کړي وي حوالين پزړه کې د نصرت امداد می اچول وو هغه فانچو وختو می خوانچه می رالي ګریوا دا میکړو دا میکړو نتا ویلی د پاد خلقو چې وني سي مالرا او مرزومه مددگار د ویلی رسال اسلام نبل ته نو اسلام دا عدب جواب نو با کئی پینزا که بی عدب سریوی دا خبر نکره و چاپ و مخی مکره قسم پا خدای که مکره راوله آوری جنگی دا دا سره او عدب ناک سری جی دا خبر خود تا سرم نجوریگی جی ما سرم نجوریگی که جی که چاپ و مخی مکره دی نو راوله دا عدب ناک سری جوابی نبی اسلام علیہ السلام ادب ادب باندې جوابونه ورکړي با نبی عیسیٰ علیہ السلام عذالت رب عزت لګیدلې او ټول مخلوق په یو غوبي چې د اسلام علیہ السلام په جګی کې اوسه وای او الله وسفه سره کوي نبی عیسیٰ علیہ السلام سبحاناک پاک دې تلل الله الله تعالی دې دا شیتا سره نه جوړیږي یو جوه د مګول لیا نه کولا ما له صلیب هاتو نه له منا سیمه را چې زو واه چار نه خایګی ما سره جې د ما دا خبره ده درند کوي نه میرا خبره په ته په ويږي په ته باندي الله ته خبري ته په ويږي په چې زما په نافذ ګره او زنه په ويګم په چې زدا په نافذ سلورم انکا انت علام الغیوب یقینا ته پیدون کې ما کولت له ما ما نو ولیدا پینځبر مگره چې تا امر کومه ته ما خدای وي بندګی او ګیرا الله چې ما بوتې زما استاد زو دو پورے جہوم پدوئے کے اللہ سو پردوئے کے امات دوی نگرانی کولا ہے چې کالا چیتا سوچت کرمان نو ویتا نگران پدوئے باندے نو تئی پہر جبنے گوا کتا سزاور کئی دوی لارا نو دی دی آجیز بریان رستا اللہ کا سزاور کئی نو دوی آجیز بریان رستا اکا بخنہ کئی تدوئی تا نو زورور حکمت والا د عیسیٰ اسلام بیان به ختم شي الله تفوزکر د عیسیٰ اسلام بیان ختم شو اوس فیصله اوری الله خلک ټول په انتظار کې دي چې څه فیصله وکيږي مې وویل الله هاذا یوم دا ورځ ده یوم فاو صادقین اصرقومه فائدہ برسی رشتینو ته چې سره کې نوکرې الله سره فائدہ برسی رشتینو ته شیرک نه کړل لا سره رښتیا ده دې फायदा برځه رښتینو ده چې موسې او غي دنیا کې رښتیا وېروه फायदा برځه رښتینو ده رښتیا ده لیکو ګورې سورۃ یونس دیم آیات رښتینو ته رښتیا وينه زې وا باشر الذین اَنَّا لَا اُمْ قَدَمَ سِبْتِ نِنْدَ رَبِّهِمَ یقیناً دوی لَا رَبَئِ درجہ کاملہ درشتیاؤ دو دوی رب سا خواہ درجہ کاملہ درشتیاؤ دوی رب سا خواہ دارگی بنی سرائیل سورت بنی سرائیل پنزلسم سپارا اتیائم آیت اَلْتَا اللَّهَ فَرْمَائِ چامیشه درشتیاؤ دواؤ گوارد اللہ نا وَقُرْبِي ادْخِلْ لِي مَدْخَلَ الصِّدِّيقِينَ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ الصِّدِّيقِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَيَا اللَّهُ دَاخِلْ مِکِی مَالَا أَقُرْتَ أَجْرِشْتَ بَگی ویلِشی أَمَرسِلِ اللَّهُ بُوزِي أَوَجُ مَا تَا قُرْتَ جُرِشْتَ بَگی ویلِشی او باسمالا زهده و تو رشتیاتا اللہ مذخل میکی رشتی نی مغرج میکی رشتی نی اگر رشتیات صدر سورت شعراء لیکو گوری سورت شعراء نول سمن سپارا سورت شعراء سلور اتیائیم آیاتا ابراهیم علی اسلام اگر رشتیات گانا تو کو رشتیات جیویلو اممم الذي خلقني فو يادين والذي ويطعموني ويسقين ويزامرزتو فو يشبين والذي يميتوني سميحين ابراهيم ويلو اغزات چه پیدا کرده مالارا لا را سموه مالارا روڑا راکای مالارا ابوز كایبو ما اوواز چې مړی مر بقی مع لله نوژ دے بقی معله خالت زما الله جوړ کے لاسم کے د زما د اللهړ خوړون کے دے, دے پمالله عبوس کوون کے د بمالله نه جوړ کوون کے زما الله جوړون کے زما الله مړون کے زما الله۔ جنجی کونکی زمال اللہ رشتی آوا رشتی آجیو محلوم کرو رشتی آ خلق نیفہ ویادین او سورت قمر آخری آیت چاہ چی رشتی آبو دنیا کی ویلی دا رشتی آبو سورت قمر آخری آیت فی مقعد صدقین فی مقعد صدقین فاغزای رخصین اکی بھائی عند ملیک مقداره عند ملیک مقداره نزده بادشا قدرت لرونك رشتی آوه الو پا دنیاك عند ملیک مقداره ابو آي الله دا روز دا فیدا رسه رشتی نوتا رشتی آدو ده رشتی آوه الو لرشتی آو فیدا رسه دا رشتی رشتی آورتا فیدا و رسولا ها زایا هم دار وزده چا فیدا بارسای رشتی نوتا رشتی آده دوی فیدا یو رسولا لهم جناتون تجریم انتا دل نهار دوینا بار بای باغچی روان بای لانده غنو داغنهرون همیشه بای باغکی همیشه همیشه بای باغکی رضی اللہ عنهم و رضو دې خوشاله شو شو خوشاله دې دوا نه دې خوشاله شو دې الله او شو دې دوا نه دې دلل شو راځي دې دلل راځي وَتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَذْقُرُو نِمَتَ اللَّهَ عَلَيْكُومَ یاد کئی دلّٰ نِمَت دلّٰ نِمَت وَذْقُرُو نِمَتَ اللَّهَ عَلَيْكُومَ مسلم ازدکر دلّٰ نِمَتْ يَاد کئا اور پنزلسم آیتو گولئی پنزلسم يَا دِي بِاللَّهُ مَنِبْتَ بَرِزْوَانَ سُبُول قَدْ جَاكُمْ رَسُولُنَا يُو بَيْنُ لَكُمَ قَسِيرًا مِّمَّا كُنْتُومَ تُغْفُونَ مِنَ الْكِتَابُ وَيَا فُوَنْ قَسِيرُ قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَایَا دَلَّارَ بَنِ دِیر فَضْلِ احسانُ اکڑو دَلَّارَ بَنِ دِیر فَضْلِ احسانُ اکڑو نورِ رَاتَ ظلم درستا نور می دل راڑا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین نور راڑے او پین تسنبرا تو کول نور می دل راڑا قد جاکم من اللہ نورون دلال طرف نور راڑے یا ایواللزین آمن اتقو اللہ وابدقو الہ الوسیلہ راځي چې وسيله اولټو چلاتنيځ دې شو الله دې نېځي شو نور هغه د الله طرفا راځي وسيله وسيله اولټوي چلاتنيځ دې شو الله دې نېځي شو چل تا الله به ځنهږي الله دې نېځي شو قل جاءكم من الله طرف نور راي مسله دې ده دارنگی صلور پانزو سما صلور پانزو سما آیات یا ایوال لذین آمنون من یرتد من کمان دینی فصوف آیات اللہ بی قومین یحبهم و یحبون ایماندارو کتازو آنلید قومن با اللہ چلا باغی سرا کئی منا دیبا منا کئی سرا تابی بائی پو مومنانو زورور بائی پو کافرو جاد بکئی پولاد اللہ کی نبا یری کی دم علامتی دم علامتگارو قطع سنو من نور با پیدا کی نور با پیدا کی نور با اللہ پیدا کی او سے یو کم سلم کو یو کم سلم آ ما لرسول اللہ نسته دې په پیغمبر مگر را سوالو بیان نیو کړ د هلو د حرمت او دې مان نسته فائده واه کا دې نه مان نسته خو غدا چې کا دې نقصان کوي بي استاده بیان نیو کړ اوساخر کوي يا قال الله هاذا يوم يوم فسادت كن لهم جنات تجری من تعدل نهار خالدنا فی آبادا همیشه بحی باغی که همیشه رضی اللہ عنهم و رضوانو خوشحال شوید اللہ دو دوینا او دوی راضی شوید اللہ نا الفوز لازویم دادا کامیابی لویا دادا کامیابی دا چه منگ دا اللہ شو اللہ منگ نراضی شی اللہ دی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّ اللَّهُ الَّذِي اخْتَارَ دَاسْمَانُ رُزْمَکې سجپدې کړي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او الله بارځ باندې قدرت لرونکي سورۃ اولې سکه رد شرکې فعلې دائم کې دقا دینې او سورۃ کې وځات د حرماتو كف فيرببيميعدون وال الذي سكمقين <تصفيق> ثم ف خضواء جراوا المصمن عن دوكم عنتم تترون هوظ في الصناوا وفي الأبيعاعرفسيرك مجهرك ما عرف ما تسمون وماصدديم من آات وَمَا يربب من كان علىها معج فقد تذب حلا ما جهم فصياتيم أب ما كان به صادون وان شاء من بعد قرن اخرين نا صننا كتاببا كِتَابًا قر القاص فَنَمَسُوهُ ببيدي نقال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا صحر مبين وَقَالُوا لولا أسل عليه ملك ولو أن سنا ما نقللك قضله مرس لا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملك ل عننا ولو ولاد بسن عليه ما بسون ولاقد يه زابصلم من قبلك حقب الذينا صغير من ما كانبي الصديون كلسرو في الذيص من منون فربما سكن في <تصفيق> الليل والنهار هو سميع العليم من اخير الله اتخذ وليا فاذل السماوات والارض وهو يتعب ولا يتعب قرني ومنكم كن اول من اسرموا ولا تكونوا من المشركين وانني قافع عاصيت ربي عذابيا بين عظيم من يصرف عنه يوم ذا فقد رحمه وذلك القول المبين ما يرنا پا <تصفيق> تردیب دمو زول کی تینزا پانزو سم پس دا سورت حجرن دا سورت دا قرآن کریم و یو تحفیده دا یو تحفیده چیو سره بار ملک تورشی بیا خپل دوستانو ته خپل احباء ته رولو ته ستوحافظه pkgوری چې هغه به تر تحفه به تر ملګری ته پیش کوم نداء سر ته په منزله د تحفې ده مخکې صورتونه کې اصلاح د عقیده وشوا په فاته کې بقره آل عمران کې او دارنګ اصلاح معاشره وشوا او صورت نیسا کې او اصلاح د ګړې وشوا په سورته مايده کې اوس وای دا یو توفاح خلا دا استایو توفاح مفسرین ذکر کوي چې دا سورته ټول په یو ځل باندې نازل شوه دیکھا ما وردی زکر کئی قیلہ نزل انہا نزلت جملتا واحدا طول پیوزل نازل شوئی دی او چکل را سورت نازلی دو او یا ذرا ملائک ورسا سبحان اللہ سبحان الله بیوی او ددیم سورت استقبال کی ملائک راکو شوئی دی چلتیو حرف تن پاتنشید یو جملہ یو آیت پاتنشی انتہائی اہم سرد دو قرآن سرد انعام سرد دو حیثی اول حیثی کی یوسل اطلس آیتو نے دی پورد شرک اعتقادی کے اور دو حیثی دی یوسل اطلس سم آدنا آخر پوری پورد شرک فیعلی کے پدې صورت کې دويش اصول دي سورث مشتمله ده په دويش تو اصول باندې دا څې یو سورث په قران کې شته دی نه چې په دې ګڼو اصول مشتمل وي بغیر د صورت انعام او پدې صورت کې دشرک دو ټولو اقسام ورته د شرک اعتقادي شرک فعلي او د هاري او سانغره اخلي رتې کوي گویاي کې د مشرک د شرک کامل علاج اغه په صورتن رحم کامل علاج د مشرک چې کله شرک کوي او ناغتو قسمه شرک کوي یا دې مرتکب وي د شرک اعتقادي یا دې مرتکب وي د شرک فعلی <تصفح> او چې کله شرک اعتقادي اوتی نو دا شرک اعتقادي سلو القسمه دا سلو شرک اعتقادي دی شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت شرک فی الدعاء د مشرق د شرق د رسولی دا صلوط سانگی دی کل دی داو آئی زماسی با فریختا جن پیره ولی پیغمبر دی پوغی ببانی او کل دی داو آئی چه دو دو پو اختیار دی اللہ و لور دتبه د سرخوګو د دانو اختیار ور کړی او کله دې داغه پرستش کړي منف ته کړي رکوع سجده کړي او کله دې هغه رحمت کړي په خپلوا حاجت کې نو مشرک تشرک کړي نو د شرک د رسولي د اصلو څنګه دي د صورت انعام نشتر رواخل او علاج شروع کا رورو پوکلار اقلارہ چه دا شرک اور دی صفائی نو سورۃ النام کے رب عزت رد کئ د شرک فی العلم دریم ایت کے یوزل یالمو سرکم و جارکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وي الله په پد وس تاسو په کار تاسو باندې وي علم ما تکسبون وي الله په جتا کوي زړه کې څه ساتي په خلوص یا سکار کار کوي هر جنازې خبردار پارس اللہ وعیز و قیم یا لمو سرکم و جارکم ما تکسگون زائیو ذلوئے قد دیم ذلوگو رئی پنزوسم آیت کے یو ذل دیم قل اقول لکم عندی خزائن اللہ و آلم الغعیبا زون نپوی گمپو غیبو باندی ولا آلم الغعیبا زون نپوی گمپو غیبو باندی دو زلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپوی جنو بلکم کجا دے محرابان چاگب پوشی ولا آلم الغعیبا درین زلو دوکم یو کم شپیتم کې و عنده مفاتيح الغیب لا یعلمها الا هو خاص الله سبحانه چابیا نه دو غیب غیب په یو کوټه کې بند تالا ورته لګېدلې چابیا نه الله سبحانی ستپن پويږي نو چابیا نه نوې یو خبرنه غې په کوډه کې بنه تاله لګې درې چابيان یې الله سبحانه لا یعلمو ها الاهو په ته جوه سه په پويغي نو سما تلبي سا سه د خدای لاس توکره په زورته نو واست لا یعلمو ها الاهو سلام زلا درې اويام کې عالم الغیب و شهادہ پودے اللہ پو پا پوٹاو پاککارا ہر سو اللہ تزی پوڑاگا پار ساللہ پوئی عالم الغیب و شهادہ پینزم زلد پدی مسئلہ باندی خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام دست کردے اچیم آیت تو خلیل الرحمن دسقدے واسع ربی کلا شین علم فراغ دے رب زما دار شینا علم سرا دہر چ علم دے محدود زما دے رب علم دے لا محدود دہر چ علم دے متناهی زما دے رب علم دے لا متناهی واسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون دا یو څنګه وا د مشرک د شرک د رسولی نشتر د عام سره دا شقوس کړه رسولی یو څنګه لاله دوی مسانګه د مشرک د شرک د رسولی دوی مسانګه ده دا چه ده فلانی سقی اختیار ده تو بابا چه ده ده من دانی زموار ده ده بادو زموار ده فلانی ده سو زموار ده ده دی عدمی وایف ده نعم نشتر رواخلہ اوزاعت کو دلسم آیتو گوری ده دویم سانگ هم اللہ خو سید قلی ما فی السماوات والارضا او اچاله دې سچې بردي او کتا دا ارز د چاريږي کل لله او دا ارز د الله جي هېچاله لا اختیار نه لور کړې ولَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَاصَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَالْغَضِبُ فَوْرَجِهِ دَاهِرٌ ذَلِكَ دَأَ اللَّهِ الله چاله اختیار نه لور کړي دریم زره وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا قورسوتا تل از تکلیف تنوین د پاره د تنکیر د پاره د تایمین کډې لوی تکلیفې کډېر وړه تک ډېر ما مجو ونه تکلیفې کسر خو گی وی بچو تکلیفې کدا خېږی دړوی ارز جی فلا کاشف له الاهو نسته زوبر ته غون کې دي تکلیف لرا مگر یو الله یو الله ګورلری پولیس مان ثاني زموږ یو الله وي يم سسک به خيرن اکور صوتات الله څخه غळा نصرت یونس کې الله فرمای فلا رات د الفزره نسته لری ګون کې د الله د فضل نی شهورو کولې څوک اختیار الله تعالی نه ور کړې ار سو الله او احسان زغې کړې سنورم ځل 46 نمبره توغريอัล تعالی فرمایې قل ارايتم ان غزا الله سماكم و وختم على قلوبكم من اله غير الله قواه ما پواه کئی پا دی خبر باندی قواه استو اللہ استاسو دقو کن او ری دلہ او استاسو دستر قولی دلہ او موریو لگو استاسو دلنو باندی نمان ایلا هن خیر اللہ اشتہ دستو کزموار بید اللہ نا اشتو من ایلا غیر الله اشتر ذوک زموار سیواد الله انا اشتر هزوک نشته او اٹھاون برات وګوري اته پنځوسم ول لو ان عندي ما تسعلو نبیه لقذال امره بيني وبينكم واكوي ما سغال شيچ تاسو تلوار کوي په دې قاځه عذاب را ولا عذاب را ولا کاځه ما څه غوي لکو ذال امر و بینه پل و بینه کوم نو پرشه کار جما استاد ستر منزا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پلاځه کې نو بل چا پلاځه کې کې دي شي هي چا پلاځه کې نيسته لکو ذال امر و نو پرشې به او کا زموږ استاد شرمنځه تنزم زل باسر نبرات دو پنځو شپې دم الا الله اسرع الحاسبين خبردار یو الله لر فیصلہ د هر اختیار یو الله سره الا الله الحكم وهو اسرع الحاسبين در شرک در رسوله دویم سانگه غصه چوا او مشرک کل عبادت که در غیر الله نظر نیاز پیش که چرک چرگوڑه اولی تیل پراته اولی اولی بابا تا یو زایتا اغزا شریف گری التا علالول که التا زبکول که دلانو انکالتا واغلی نو ده دریمه سانگه ده نو اشپاق پانزوسم آیا دوگو رئی وو پانزوسم قل تا اللہ الله قل انی نوحی تو ان آبود اللذین تدعون من دون اللہ واز من کرشوی ما چه زب بندگی و کم دا کسانو چه تاؤزرا بلائی بیدالانا زرب من کری ما وَلِنِّي نُحِيطُ عَنْ عَبُدَ اللَّذِي نَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ زَرَبْ مَنِ قَرِ شَئِمَا چِ بَندگی حُکم دا خَلْقُو چِتَا سَرَبْ عَلَيْ بِیدَ اللَّهِ نَا زَرَبْ مَنِ قَرِمَا زَرَبْ مَنِ قَرِمَا چِ دَ بَلْچَا بَندگی حُکمَا دارنگی سلم آیت دو برئی عَلْتَ ایک سو ایک اور ایک سو ربکم لا الہ الا ہو دا صفتن والا الله رب دستا لا الہ الا ہو باللائض عبادت نشتے مگر یو اللہ خالق کل شئین فعبدوه پیدا کون کے دارشین دایو اللہ بندگیو کوي فاعبدوه داغه اخر دو سورۃ کې وای فل الناسلاتی ونسکی ومحیا یا ومماتی لله رب العالمین زما مذ زما قربانی زما مالی عبادت زما بدن عبادت زمان جن زمان مرگ زمان فیده زمان نقصان لله رب العالمین لا شریک له شریک داغنشت دی سانگی خوشش بی سلورم سانگا دی چکل دی بلی درد بی تسکلیفی ندی زر و فلان کیا راو راسی گا فلان کی آرامت اچھا ہے نو پذیف رد کی رب العزت رد قید شرک فی الدعا سلیخ سمایتو گو رئی قل ارآیتاکم اناتاکم عذاب اللہ اواتکم ساعتو اغیر اللہ تدعون <تصفح> نو آئے معفوہ کئی پذیف خبر باندی کراشی تاثدہ عذاب الله یا راشی تاثدہ قیامت کعذاب راشی او قیامت راشی غیر الله تدرون و الله اللہ نبابل چاہتر آمدت و آئیو و آئی با چرین غیر اللہ تدرون و بید اللہ نبابل چاہتر آمدت و آئیو دیعیو سر اختم کی بل اياه تدعون بل خاص الله تبارک و تعالی او بیا درې شتوم کې قول مې يونهجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تزرعوا خفيا او ست دي چې خلاص بګي داسولاره د تیاره جو او چد دریابونو د مصیبتونو د وګړو د دریابونو نشته زره بلیاغه واځای باندې او پپټا شوګیسته چتا سره بلې لای نن جانا مینا زی لنکوننا مین الشاکرین دیشر که اعتقادی د سلوڅان گیوی نشته دل هم بځکه اخری شیخ القران رحمۃ اللہ علیہ ېمالیزیکا اکادمی ته پهو شکره بچي دی سورته کاوی پینځه وای کامل بچي هغه ته و او رب الله کړه کړه تیرشي نو دې سلور رب چې سلور دی سورته نو بس بیا لاک رکا کرده تیرشوی او ری شرک بلکل صفح دکت سا آغا رسول ایسان یہ ٹولی غوزی گی او ری بیا دسری زرمت مینی او ری عقیده درشوی سورت پسې پسید عقیده بالکل درشوی بیا لاک رکا کرده تیرشوی مخی شبہات وانی بھی یار دات سنگ چل دے دات سنگ چل دے او ری خوچہ نعام ہوائی زرخو صفحاش اللہ ازم زر صفح کی لا کړه کا کړه تیر شي بالکل اړې بیا لته زو نو خیر ز غبر نی خو نه عام پکلار و ځکه لا کړه کا کړه خطر دا اشدا شي بیا چرته لا کړه را لشي خدای لستر د عام را واغله الایو کا د مشرک د رسولي اړې کامل ډاکټر اغوی چې خدود سره د نام خیاعت کړي دا چ سنگا روایہ ہا بسے تراوبازہ علاج ور تو کولے سی چ خاص افاجی خزڑے کی اخلاص ویشتہ داں گی پری صورت کے رب لجد رات کئی د طول ہو